«Який я ще маю злочин?» – запитав ніби глумливо, хоча весь аж тіпався від образи і злості. «Один з найбільших. Ви своєю підозрою четвертуєте віру в людини. Ще в перші дні революції великий поет сказав, що він хоче слухати музику революції. А ви все думаєте не про життя, не про музику, а про... «Про подзвіння над людиною!» Йому ще віри й музики захотілося, і в грудях ступача забракло повітря. «Оце ти враже і скажеш на своєму суді!» видихнув за духу. «Навіть на страшному!» «А він і буде страшним!» Ошалівши, вигукнув ступач погрозу. «Ми тебе, розумнику, нагодуємо кров'ю!» «Хлібом! Хлібом треба годувати людей! Бузовіре!» Обернувся Данило і навмання пішов у луги. Ступач схаменувся. «Що я сказав?» «Що?» «Невже це осліплення розуму?» «А коли не ворог він?» «Але чого так багато папірців на нього?» «І чому він сам такий?» Певно, і дідько не розбереться в цій круговерті. І в цей час хтось обережненько торкнувся його в рукава. «Стєпочка?» ж, Прокопо Іванівич, це я. За вами прийшла машина з району, то я й мотнувся шукати вас. От чули, що вам Бондаренко сказав у вічі? А знали б, яке поза очі говорить». І найбільше, що ваша посада вища за ваш розум. Ох, як я боюся ситуації. Коли не ви його, то він вас. А як я залишуся без вас? Стьопочко, ти набріхуєш на Бондаренка? І ступач схопив нашиптувача за груди. У такої. Ображено похитав головою Стьопочка, ображено поклипав віями. Він теж мене і улищав, хапав за груди, коли я приходив по характеристику. Все хотів, щоб я подав голос проти вас. «Це правда?» «На якийсь опит цінтерес говорити неправду?» «Проявляйте, Прокопа Івановичу, ініціативу сьогодні, бо хтось проявить її завтра, той спізнитись на свій поїзд!» Ступач здригнувся і, не прощаючись, швидко пішов до села». «Це так. Наче ошпарений півень побіг з незавплечовима Степочка і задумався. А чого він сам так пізно бродить по лугах та полях? Це про всякий випадок теж треба взяти на заміточку. Бо що буде, як не він Вондаренка, а Бондаренко його сколупне? І гарний чоловік, а все може бути. І магазинник поліз до кишені по записника. І бачити людина, бузувір та й більш нічого вкотре повторював у думці Данило. Та не один мовчить і гнеться перед тобою. І годить тобі, не наші лихій болятці. Ну не всякий може собі наплювати в душу. Коли маєш скидати шапку, то скидай перед богами, та й то з власної охоти. Добре так думати». А вже твоя душа, напевне, решетується на папірцях цього самодура. Безмірна туга налягла на чоловіка. Він похилив голову і ніби поменшив. Вечір добрий, Данило Максимовичу, тихенько від лугових верб проспівав дівочий голосок. Чому в присілок не йдете? Перед ним з граблями за плечима зупинилася смаголиця Катря Лебеденко. Місяць тепло грав на її жіницях на вогких довірливих устах і косі, що аж відтягувала голову. «Ще встигну, дівчина?» «Устигнете?» А хтось чекає, дочекатися не може. Наспівно, струмком, жребанить дівочий голосок, та й в цьому наспіві вчувається смуток. «Може, і тебе хтось не може дочекатись?» Приязно з невестелою усмішкою оглянув доладну постать, наче вихоплену з вечорової пахучої імли. «Мене вже не чекай», – здригнулася дівчина, і місяць погас у її зіницях.